39. fejezet Pászer egész éjszaka pózban ülve meditált a szobor előtt, amely a holdkorongot a fején viselő páviánt, Tot Istent ábrázolta. A templom csöndbe burkolózott. a tetőn csillagjósok figyelték az eget. Pászer még mindig a fáraóval folytatott beszélgetés hatása alatt állt. Mégis igyekezett minden percét élvezni az utolsó békés óráknak, mielőtt beiktatnák, mielőtt átlépne az új életbe, amelyre nem vágyott. Nosztalgiával gondolt arra az édes pillanatra, amikor Noferet, Vitéz, Északi szél és Csibész kíséretében felszállni készült a tébai hajóra. Felidézte magában az álmát, a felső egyiptomi falu nyugalmas napjait, felesége gyengéd alakját, az életet, amelyben csak az évszakok rendszeres forgása jelent változást, és amelyet nem háborgatnak az állami ügyek és az emberi nagyravágyás. De ez az álom már szerte foszlott, elérhetetlenné vált. Két szertartási pap kísérte Pászert az életházába, ahol a kopasz fogadta őt. A leendő vezír letérdelt egy gyékényre, a kopasz egy fa mércét tett a fejére, aztán vízzel és kenyérrel kínálta. – áll és egyél! – utasította. – Maradj mindig éber, különben az ételed megkeseredik. A baj változzék örömmé a tetteid által. A mozdás szőrtelenítés, illatosítás után pászer hagyományos kötényt kötött, gyolcs inget húzott és rövid parókát tett a fejére. A szertartási papok a királyi palotához kísérték, amely körül kíváncsi tömeg tolongott. A kikiáltók már előző nap közhírré tették az új vezír kinevezését. Pászer magába szállva, a kiáltozó tömeggel mit sem törődve belépett a nagy fogadóterembe, ahol a Fáraó trónolt, fején a vörös és a fehér koronával, amelyek együtt felső és alsó egyiptom egységét jelképezték. A fáraó két oldalán a barátok testülete foglalt helyet. Köztük ült Bajay, az előző vezír, és Beltran, a kettős ezüstház új igazgatója. Számos udvaronc és tisztségviselő állt az oszlopok között. Pászer azonnal észrevette körükben a királyság főorvosát. Az ünnepélyes, mégis mosolygós Noferet lesen vette róla a szemét. Pászer megállt a szemben. A törvény hordozója széttekerte előtte a papírust, amelyben a törvények szellemét foglalták össze. Én, Ramses, Egyiptom fáraója, kinevezem Pászert vezírré, az igazság szolgájává, az ország támaszává. Nem kegyet gyakorlok ezzel, hiszen a tisztet se nem édes, sem nem kellemes, de keserű, mint az epe. Mindig a törvény szerint cselekedj, bármilyen ügyen legyen is dolgod. Mindenkinek szolgáltas igazságot, bármilyen legyen is a helyzete. Tiszteljenek a bölcsességedért és a higgad szavaidért. Parancsot úgy adj, mint útmutatást. Ne sérts meg senkit, vesd el az erőszakot. Ne menekülj hallgatásba, szállj szembe a nehézségekkel. Ne hajts fejet a főtisztviselők előtt. Ítéleteid legyenek világosak. Ne legyen bennük álság, mindenki értse az igazukat. A víz és a szél elviszik a szavaidat és tetteidet a néphez. Senki se vádolhasson igazságtalansággal, azért, mert nem hallgattad meg. Sose cselekedj egy részrehajlóan, ugyanúgy ítéld meg azt, akit ismersz, mint azt, akit nem. Ne törődj azzal, hogy kinek tetszenek és kinek nem tetszenek a döntéseid. Ne kedvezd senkinek, de ne túlozd el a szigort és a kérlelhetetlenséget. Büntesd meg a lázadót, az arcátlant és a fecsegőt, mert zavart és pusztítanak. Egyetlen menedéked Istenő törvénye, amely nem változott az Istenek ideje óta és fennmarad, amíg csak az emberiség létezik. Életed egyetlen útja az egyenesség. Bágyzaj meghajolt a fáraó előtt, és megfogta a rész szívet, amelyet a nyakában viselt, hogy levegye és visszaadja az uralkodónak. Őrizd meg ezt a jelvényt, rendelkezett a fáraó. Olyan sok évig bizonyultál méltónak rá, hogy jogod van magaddal vinni a túlvilágra is. Legyen az öregséged boldog és békés, de ne feledkezz meg arról, hogy tanácsaiddal segítsd utódodat. A régi és az új vezír megölelte egymást, aztán Ramszesz pászer nyakába akasztott egy ragyogó részszívet, amelyet a királyi műhelyekben készítettek. Te vagy az igazságszolgáltatás ura, mondta a fáraó. Ügyelj, egyiptom és népe boldogságára. Ahogy a réz védi az aranyat, a vezír úgy védelmezi a fáraót. Kövesd a parancsaim, de ne légy sem erélytelen, sem szolgalelkű. Haladj a gondolataim útján. Minden nap beszámolsz nekem a munkádról. Az udvaroncok Mély hódolattal köszöntötték az új vezírt. A tartományfőnökök, a birtokok kormányzói, az írnokok, bírók, kézművesek, Egyiptom apraja nagyja az új vezírt dicséretét zengte. Mindenütt lakomákat rendeztek a tiszteletére, ahol a legfinomabb sülteket tálalták fel, és a legkülönlegesebb söröket itták az állam költségére. Van egy irigylésre méltóbb sors vezírénél. Szolgák lesik minden óhaját, cédrus utazik, ízletes ételek kerülnek az asztalára, és ritka borokat iszik, miközben zenészek szórakoztatják elbűvölő dalokkal. A szőlésze bíbor szőlőt visz elé, intézője fűszerekben sült szárnyasokat, finom húsú halakat. Ében fa széken ül, aranyozott ágyon, kényelmes matracon alszik, a kenőszobában massző a fáradtságát. Egy kívülálló ilyennek láthatta a vezír életét, de mindez csak a látszat. A feladata keserűbb lesz, mint az epe, emlékeztetett a beiktatási szöveg. Noferet a királyság főorvosa, Káni Karnak főpapja, Kem a rendőrfőnök, az Istenek úgy döntöttek, hogy az igaz embereknek kedveznek. Megengedik, hogy Egyiptomnak áldozzák az életüket. Az égnek fel kellett volna derülnie, a szívnek ünnepelnie kellett volna. Pászer mégis komoran tekintett a jövőbe. Vajon egy éven belül sötétség borul az Istenek szeretett földjére? Noferet Pászer vállára tette a kezét, magához ölelte férjét. A vezír semmit sem titkolt előtte a Ramsesszal való beszélgetésből. A titkot megosztva annak súlyában is osztoztak. Tekintetük beleveszett a lazúr színű égbe, ahol a csillagok közt ott ragyogott mesterük, Bránér lelke is. Pászer elfogadta a villát, a kertet és a földeket, amelyeket a fáraó szokás szerint a vezírnek adományozott. Ken maga választotta ki a rendőröket, akik a hatalmas, fallal körülvett birtok kapuját vigyázták, és azokat is, akik a környező házakban felváltva őrködtek. Senki sem közelíthetett a vezírházához engedély vagy hivatalos idézés nélkül. A királyi palota közelében fekvő birtok zöld szigetet alkotott 500 fájával. A 70 szikomorfa, 30 perszea, 170 pálma, 100 dumpálma, 10 füge, 9 fűz és 10 tamariskus mellett a ritka núbiai és ázsiai fajtákat csak egy-egy fa képviselte. A gyümölcsös mellett sejmes szőlőtőkék termettek dús fürtöket a vezér saját borához. Noferet zöld majmocskája elámult a rengeteg láttán, amelyben kedvére fáramázhatott és lakmározhatott. A birtokot húsz kertész gondozta, a zöldséges kertet öntöző árkok osztották négyszögletű parcellákra. Vízhordók serege öntözte a teraszokon termesztett salátát, pórét, hagymát, uborkát. A kert közepén egy öt méter mély kút állt. Egyik oldalától enyhelejtésű rámpa vezetett egy széltől védett pergolához, ahonnan a téli napot lehetett élvezni. A túlsó oldalon, a nagyfák árnyékában viszont Éppen az északi szél útjába állították a másik pergolát, hogy hűs menedéket nyújtson a meleg időszakban, és építettek mellé egy négyszögletes, fürdésre csábító medencét is. Pászer nem várt meg a gyékénytől, amelyet még a falujából hozott magával, jó lehet a villa berendezése a legkényesebb igényt is kielégítette. Naferet csodálkozva vette szemügyre a remek szúnyoghálót, majd elégedetten nyugtázta azt is, hogy számtalan kefe és söprű sorakozik az egyik kamrában. Ennyi mindennel bizonyára még egy ilyen nagy házat is tisztán lehet tartani, gondolta magában. A fürdőszoba! Kész, csoda! A borbély már vár téged, minden reggel a rendelkezésedre áll. Épp úgy, mint neked a fésülő asszony. Gondolod, hogy meg tudunk néha szökni előlük? Pászer átölelte Noferetet. Kevesebb, mint egy év, Noferet. Kevesebb, mint egy évünk van arra, hogy megmentsük rám Dénész lehangolt volt. Szerencsére a felesége, aki hosszú ideig ágyhoz volt kötve és egy életre lebénult, ismét feltétel nélkül támogatta. Elkerülte a válást, Megtartotta a vagyonát, és Tapéni asszony fenyegetéseinek is véget vetett. De pásszer váratlan kinevezésével gyülekezni kezdtek a felhők. Nem az összeesküvők tervei szerint haladtak az események. Ennek ellenére a győzelmükben továbbra is biztosak lehettek, hiszen náluk volt az Istenek testamentuma. Sesi vegyész idegesen beszélt, a legnagyobb óvatosságra intette mindannyiukat. Miután elveszítették a főorvosi tisztséget, és a vezérséget sem tudták megszerezni, továbbra is az árnyékban kell lapulniuk, mert egyetlen kivéthetetlen fegyverük az idő. A nagyobb templomok főpapjai már kihirdették a fáraó újjászületésének az ünnepét. Az új év első napján kerül majd rá sor, júliusban, amikor Szóthisz csillag feltűnik a rák jegyében, jelezve a nílus áradását. Lemondása előestéjén közlik majd Ramsesszel az utóda nevét, akinek a nép színe előtt adja majd át a hatalmát. Vajon a király mindent megvallott pászernak? kérdezte Dénész. Természetesen nem, béltesesi. A fáraú hallgatásra van itt élve. Egyetlen bizalmas vallomás és meginog a trónja. Pászer sem tökéletes, azonnal szervezkedni kezdene a király ellen. Miért választhatta a fáraú pászert? Mert a kis bíró ravasz és nagyravágyó. A látszólagos fedhetetlenségét fitoktatva megnyerte magának Ramseszt. Hm, igazad van. A fáraú hatalmas hibát követel ezzel a kinevezéssel. Vigyázzunk a cselszővővel! Most kiderült, mire képes. A hatalom meg fogja szédíteni. Ha nem lett volna olyan ostoba, akkor hozzánk csatlakozott volna. Túl késő, a saját szakállára játszik. Ne adjunk neki több lehetőséget rá, hogy vádat emeljen ellenünk. Hm, jó, tegyük tiszteletünket előtte, és halmozzuk el ajándékokkal. Hadd higgy -e, hogy behódoltunk neki. Suti türelmesen várta, hogy Párduc kitombolja magát. A lány örjöngő dühében már ripityára törte az edényeket, a kis székeket, ruhákat szaggatott szét, még egy drága parókát is megtaposott. A kis házban már ijesztő lett a felfordulás, de a líbiai szőkeség még mindig nem csillapodott. Nem, nem, és nem, kiabálta. Csak egy kicsit légy türelemmel. Holnap kellett volna indulnunk. Pászernek nem kellett volna vezíré lennie, torkolta leszuti. Nem érdekel, mi lett belőle. Engem viszont igen. Mit remész tőle? Már el is felejtett. Induljunk, ahogy megbeszéltük. Ráérünk. El akarom hozni az aranyunkat. Az arany nem szökik el. Teknap másról sem tudtál beszélni, csak erről az utazásról. – Előbb találkoznom kell Pászerral, meg kell tudnom, hogy mik a szándékai. – Pászer, mert megint csak Pászer, mikor szabadulunk meg végre tőle? – Fogd be a szád. – Nem vagyok a rabszolgád. Tapéni felszólított, hogy üzzelek el. – Hogy merészeltél találkozni azzal a hárpiával? – Ő jött oda hozzám az egyik tavernában. Még mindig a feleségemnek tekinti magát. Ha eh, az ostoba! Csak a javaromra válhat, ha a vezírvédelmét élvezem. Pászer első vendége az elődje Badzsely volt, aki fájós lába ellenére bot nélkül járt. Hajlott háta, rekett hangja is a régi volt. A téli pergolában ült le, hogy szót váltson utódával. Megérdemelte az előléptetést, pászerr. Nem is álmodhattam volna jobb vezírt. Ön a példaképen? Ez az utolsó évem nehéz volt és kiábrándító. Mindenképpen távoznom kellett már. Szerencsére a király hallgatott rám. A maga ifjúsága nem lesz sokáig hátrány. A tisztség megérleli az embert. Kérem, adjon tanácsot a munkámhoz. Legyen közömbös a plegykák iránt, kerülje az udvaroncokat, tanulmányozon alaposan minden ügyet, és a lehető legnagyobb szigorral járjon el. Be fogom mutatni magának a legközelebbi munkatársaimat, meglátja majd, hogy értik a dolgukat. A nap áttört a felhők között, és beragyogott a pergolába. Látva, hogy a fény zavarja a badzselyt, napernyőt tartott fölé. Tetszik magának ez a ház? kérdezte a régi vezír. Még nem volt időm bejárni. Én túl nagynak találtam. Egy ekkora kert annyi a bajjal jár. Jobban szeretem a városi házamat. A segítsége nélkül kudarcra vagyok ítélve. Hajlandó mellettem maradni és tanácsokkal segíteni? Ez a kötelességem. Mégis kérem Hagyjon időt arra is, hogy foglalkozzam egy kicsit a fiammal. Gond van vele? Az alkalmazója elégedetlen vele. Félek, hogy elbocsátják, és a feleségem is adugódik miatta. Ha tehetek valamit, előre is visszautasítom a segítségét. Súlyos hibát követne el, ha előjogokat osztogatna. Lássunk inkább azonnal munkához. Pászér és Szuti megölelték egymást. A kalandor körülnézett. Hmm, tetszik a birtokod. Én is ilyet szeretnék. Emlékezetes lakomát rendeznék benne. Szeretnél vezér lenni? Oh, csak a munka rettent tőle. Miért vállaltál magadra ekkora terhet? Nem tehettem mást. Hatalmas a vagyonom. Szökj meg, és miénk a világ? Nem tehetem. Nem akarsz beavatni a dologba. Hm? A fáraó megbízott egy küldetéssel. Hm. Na nehogy a végén kimért, fontoskodó főtisztviselő legyen belőled. Szemrehányást teszel nekem, mert vezír lettem? Hm. Elítéled, hogy én megcsinálom a szerencsémet? Dolgozz mellettem, Szuti. Bűn lenne elszalasztani a szerencsémet. Ha büntettet követsz elérte, nem foglak megvédeni. Ezzel megpecsételted a szakításunkat. A barátom vagy, és az is maradsz. Egy barát nem fenyegetőzik. Meg akarlak óvni attól, hogy végzetes hibát köves el. Kem nem fogja letenni a fegyvert, könyörtelen lesz. Hmm. Kiegyenlített küzdelem várható. Ne kísértsd a sorsod, szuti! Nem mond meg nekem, hogy mit tegyek! Maradj, kérlek! Ha tudnád, hogy milyen fontos a feladat, amit kaptam, egy percig sem haboznál. Meg akarod védeni a törvényt? Micsoda hiú ábránd! Ha tiszteletben tartottam volna a törvényt, Asher még mindig élne. Én nem vallottam ellened. Hás, jó, de feszült vagy és nyugtalan. Mit titkolsz előlem. Szétszúztunk egy összeesküvést, de amit tettünk, az csak az első lépés volt. Folytassuk együtt, amit elkezdtünk. Én inkább az aranyat választom. Azt add a templomnak. El fogsz árulni? Bászer nem felelt. A vezír erősebb a barátnál, igaz? Ne menj a sivatagba, szuti! A sivatag szép és ellenséges világ. Ha majd csalódni fogsz a hatalomban, te is utánam jössz. De nem a hatalom a cél. Meg akarom védeni az országunkat, magunkat, a hitünket. Sok szerencsét vezír. Én ismét elindulok az arany útján. A fiatal ember visszasem nézett, ahogy távolodott a csodálatos kert kapuja felé. Nem is hozta szóba, hogy milyen követeléssel állt elő Tapéni, de mit számít ez már? Mielőtt Szuti beléphetett volna a házába, négy rendőr vette körül és hátra kötötték a kezét. A dulakodás zajára párduc késsel a kezében lépett ki a házból, Megpróbálta kiszabadítani a kedvesét. Az egyik alakot megsebesítette a karján, a másikat fellökte, de végül lefogták és megkötözték. A rendőrök azonnal vitték is a párt a bíróságra. Házasságtörésen való tettenérés miatt. Tapéné asszony örvendezett. Nem is remélt ilyen ragyogó eredményt. A házastársi kötelességek megszegése tetéződött a rendfenntartókkal szembeni fegyveres ellenállással. A meghódított és elhagyott fekete szépség vádbeszéde tetszett a bíráknak, akiket Párduc szinte minden szavával csak sértegetni tudott. Szuti érvelése egyáltalán nem tűnt meggyőzőnek. Mint hogy Tapéni elnéző, enyhe ítéletet kért az esküdtektől, Párducot csak Egyiptom azonnali elhagyására ítélték, Szutit pedig egy év börtönre, amelynek leteltével dolgoznia kell majd, hogy kártalanítsa a megcsúfolt feleségét.